Ciobanul la însurătoare Unui cioban de la munte, venindu-i vremea de însurătoare, se hotărâ să coboare în sat, să-și caute o soață în lume, așa cum e datul de la Dumnezeu. Aflase el mai dinainte acolo în sat o fetișcană voinică și frumoasă, care-i căzuse cu tronc la inimă, dar nu îndrăznise să se ducă așa deodată la casa părinților ei și s -o se opri mai întâi la o babă văduvă din marginea satului Auzise el că baba aceea era pricepută în toate Că știa să ticluiască multe, să descânte, să facă tot felul de farmece, chiar și de dragoste Așa că putea să-i fie și lui de vreun folos Mătușică, zise el bătrânei care sta la gura sobei învârtind ceva într-o oală după cum vezi, mi-a sosit și mie vremea de însurătoare că, slavă Domnului, sunt de-acum om în toată legea și ar fi păcat să pierd vremea degeaba în burlăcie, fără niciun rost în lume. Și, drept să spun, am pus ochii pe o mândrețe de copilă din satul ăsta care mi-ar veni mie la socoteală și vreau să o iau de soție. Dar n-am pe nimeni să umble pețit pentru mine și de aceea venit la dumneata să te rog să pui o vorbă bună, că ești femeie pricepută între dal de astea. Babornița, ascultând aleanul ciovănașului și văzându-l așa chiper și bine făcut, cu obraje ca bujoros, dramăl și bine legat, îi rămăsese inima la el și se gândi cum să-l șurubească ca să-l de bărbat. Sărăcam de tine, răspunse cotoroanța pe un ton prefăcut de milă. Gândul tău e la însurătoare și e foarte bun, dar ca să iei o fată mare n-ai brodit-o deloc, că fetele din ziua de azi sunt zălude de rău. Nu se pricep la nicio treabă decât la joc și la zbânțuială. Nu, zău, nu țin neca zilele cu nevoi de-astea, că te o mașezat, ia mai bine să iei o femeie mai în vârstă și harnică, care știe rosturile casei, uite așa ca mine, că nici eu nu m-aș da înlături de la așa fecior. Ce tot uh, spui acolo, uh, babo?" zice băiatul cam supărat. Dumneata, nu mai vezi nici eu să nu merg dar ce crezi că am orbul găinilor ca fetele mari la însurătoare? Văd mai bine decât tine, flăcăule, iar cât privește treburile în casă, las pe mine că nu fie fi alta în lume mai pricepută." Măi, da, strașnic te mai lauzi," făcuci o cu mirare. Zici că ai ochii mai ageri ca ai mei? Apoi dacă e așa, să facem încercare și de mai dovedi să știi că te iau de nevastă." Te prinzi? Mă prind." Răspunde repede cocărjata, plină de bucurie. Flăcăul, aruncându-și ochii pe fereastră și zărind pe coasta unui deal îndepărtare, un iepure fugind, zise bătrânii. Ia, spune-mi, vezi iepurașul de pe dealul din fața uh, noastră? În ce parte fuge? Baba își ațintit și ea ochii pe dealul cu pricina și cu toată cazna nu putu zări iepurile. Se gândia atunci o clipă și zise, arătând cu mâna către deal, Uite, de la furnica aceea încolo, tinerelule!" Ciobanul cel nepurtat mult prin lume ca să cunoască toate și retlicurile omenești, când auzit de furnică, se cruci și fu nevoit să-și țină cuvântul. Așa se trezi cu babornica pe cap în locul fetișcanei.